Vi är välkomna till den här föreläsningen, som kommer att handla om judendomen. Ja, det är riktigt att komma ihåg att när man pratar om judendom så är det mycket som spelar in. För man kan argumentera för att, till skillnad från kristendomen exempelvis, så är judendomen mycket mer än bara en religion. Det handlar mycket om att de har en gemensam historia, en gemensam kultur, och en gemensam religion. Och de är också en egen särskild folkgrupp. Det här gör att de har en mycket tätare, vad ska man säga, sammanslutning än, ja, till skillnad från kristna. Men vem är då jude? Ja, det här ser lite olika ut faktiskt. Och man kan argumentera på olika sätt när det gäller just det här. Men... Eh, Ja, det finns ju tre olika inriktningar i judendomen. Först så har vi ortodox judendom. Det vill säga att man är väldigt strikt. Man tror på allting som står i tåra. Man följer alla mitzvah, det vill säga de lagar och regler som finns. Och man är inte så, vad ska man säga, anpassad efter det moderna samhället utan man försöker bevara så mycket som möjligt. Och de hävdar att det enda som kan göra dig till jude är att du är född av en judisk mor. Inget annat kan accepteras. Sen så har vi det som ligger i mitten, det vill säga reformjudendomen. Och till skillnad från ortodox judendom så har de anpassat sig lite mer till samhället. Visst, de följer fortfarande och de följer det mesta som står i Tora, men inte allt. Och de hävdar istället att det som gör dig till jud är att du har antingen en judisk far eller en judisk mor. Och mest liberal så har vi den liberala judendomen. Och de är liksom mest öppen. Det är de som har anpassat sig mest efter det moderna samhälle vi lever i idag. De följer inte alls alla mitzvah eller allting som står i tårar. Utan de, de tar det som de tycker passar liksom in i deras liv. Och det är absolut flest judar som tillhör just den här liberala judendomen. Och de hävdar istället att det, är både, alltså det, är, det funkar med att ha både en judisk far eller en judisk mor. Men du kan dessutom, om du vill, konvertera. Men hur man konverterar det kommer vi in på lite senare. Så kom ihåg det. Vem som är jude beror på vilken typ av jude du frågar. Frågar du en liberal jude så är det det som har konverterat att du har en judisk far eller en judisk mor. Är det en reformjude då är det antingen att ha har en judisk farsa eller judisk morsa. Och frågar du en ortodox jude då är det att du har en judisk mor. Punkt. Inget annat för accepteras. Och det går faktiskt heller inte att inte bli judisk. Enligt Hallakas som är judisk lag, så spelar det ingen roll om du konverterar till en annan religion. Om vi säger att du inte vill tillhöra judendomen, du säger att du vill bli kristen eller muslim, så kommer du fortfarande i judarnas ögon alltid att vara jude. Och som jag nämnde tidigare så går det att konvertera till judendom, i alla fall inom liberal judendom. Men det är väldigt svårt och det är inte heller därför så många som konverterar. Det är för att när man konverterar så måste man göra ett test. Och det är olika frågor då som handlar om den judiska historien, som handlar om judiska lagar och regler, ceremonier och så vidare. Så för att du ska bli en jude så måste du kunna tänka som en jude och du måste ha samma kunskap som en jude. Så oftast de som konverterar är de som gifter sig med antingen en judisk flicka eller en judisk pojke. Då. Annars är det inte så många som brukar konvertera. Och Det är väldigt viktigt att förstå att det här i judendomen så inte heller tror det riktigaste. Utan det absolut riktigaste inom judendomen är kulturen och den här gemenskapen som finns. Och Judendomen har faktiskt bland de äldsta religiösa traditionerna i världen. Och det är också judendomen som är den första monotistiska religionen. Det vill säga den religionen där man bara tror på en gud. Och Jesus själv var ju faktiskt jude. En annan sak som är riktigt att komma ihåg i judendomen är det här mitzvah. Det vill säga påbud och förbud i torra. Och det handlar alltså om lagar och regler som judar bör följa. Och totalt så räknar man att det finns 613 stycken. Och det kan vara allting från att du inte får liksom umgås med pojkar när du har mens till att du ska inte göra någonting på sabbaten. Och det är faktiskt viktigare att följa de här mitzvah än att tro på någonting i Torah. Så judendomen är religion som till skillnad från kristendomen inte fokuserar på tro utan istället fokuserar på handling och kultur. Men om man ska prata om tro så brukar de flesta judar följa det som kallas för Maimonides trosprinciper. Och det är tron på en gud, alltså en gud. Man tror på profeterna i Tora. Man tror på att Mose och Abraham var de mest betydelsefulla av dessa profeter. Framförallt Mose. Man tror också på att Messias ska komma. Det vill säga, De tror inte att Jesus var Messias utan de väntar fortfarande på honom. Och de tror därför också att de döda ska återuppstå. Eh, judarna har också en särskild klädsel. Eh, även liberala och reformjudar brukar ha en så kallad kipa, som är en sorts liten mössa som man brukar ha på huvudet. Eh, de har också, som jag nämnde tidigare, en del religiösa skrifter. Man pratar ofta om torat. det vill säga de första fem moseböckerna. Men egentligen så är det bara en del av Tanak, som är hela den judiska bibeln. Sen har man också Talmud på samma sätt som vi har haditerna till Koranen. Och det är alltså kommentarer till Torah som är skrivna av ledande rabbiner. Och ni kan se en bild på dem här så det är jättemycket. Och det är väldigt få som orkar läsa igenom allt det där. Men i många sådana här judiska skolor så försöker man faktiskt. Och det är också många som lyckas. En annan riktig sak att komma ihåg judendom är att de har en särskild typ av kost. Bland annat så käkar de bara mat som är kosher. Och det är kött som inte har något blod i sig. Därför att i bibeln så, så framställs det, vad ska man säga, blod som något heligt. Som att det är gnistan och livskraften i både djur och människor. Och därför är det någonting som man inte ska äta. Och därför innan judar äter kött så äter de dels bara vissa delar av djuren men de delar som de käkar tömmer de på blodinnan och då blir köttet kosher det vill säga okej okay att käka sen finns, följer man också såklart vissa regler på samma sätt som muslimer det är att man äter inte orena djur som gris och det har också att göra med vissa alltså, ska man säga, texter i gamla testamentet där det står typ att djur som har klövar och fyra ben de ska man inte äta Judarna har också ett särskilt språk, jiddisch. kan också vara bra att lägga på minnet. Och om jag kommer ihåg rätt så finns det många olika varianter av jiddisch, framförallt i Europa. och Det har att göra med, i, i, i, framförallt i som Polen, Holland eh, och Tyskland. Där Jiddish har liksom, vad ska man säga, blandats med det vanliga språket. När det kommer till heliga högtider och så vidare så är sabbaten jätteriktig när det gäller judendomen. Och det är någonting man firar från fredag kväll till lördag kväll. Och då får man inte göra någonting förutom att prata, äta, sova, dricka, be, läsa och ta det lugnt. Alltså det, man ska fokusera på det religiösa och man ska fokusera på gemenskapen. Det är riktigt att man är liksom social, att man umgås med varandra. Men inte att man gör något ansträngande. Att man inte jobbar och så vidare. Men det finns många andra riktiga judiska högtider. Och de här högtiderna vill jag i alla fall att ni lägger på minnet. Vi har Pesach. Som är den judiska påsken. Och då firar man Moses uttåg ur Egypten. Att man lyckades befria israeliterna ur fara grepp. Vi har Yom Kippur som är försoningsdagen. Då judarna ska försöka, vad ska man säga, bli vänner med sina fiender helt enkelt. Vi har Hanukkah som är den judiska julen. Och då firar man att oljan i templet räckte åtta dagar istället för en dag som det egentligen borde ha gjort. Och sen har vi Purim, som är egentligen en lottdragning i det gamla Persien, när judarna skulle utrotas. men som stoppades av Xerxes, som var kungen i Persien. Och man firar därför att judarna klarade sig. Så vi har Pesach, Yom Kippur, Hanukkah och Purim. Det eh, finns också en del riktiga judiska ceremonier som är riktigt att nu försöker komma ihåg. Vi har Britt Milla som är omskärelsen, vilket gör att man firar förbundet som Gud, gud slöt med Abraham då, och därför så man sig. Då. Eh, vi har också Bar eller ba, Bat mitzva som är firandet då av sonen dottern har uppnått sin religiösa myndighetsålder, myndighetsålder. Alltså Bar för killar och Bat för tjejer. Och för, för flickor så sker detta vid 12 tolvårsålder och för pojkar så sker detta vid tretton. Dock så är det betydligt större firande för killar då än för tjejer. Därför att killar, eh, vad ska man säga, de prisas högre inom det judiska samhället. Precis som i kristendomen så firar också judar bröllop. Dock har det ofta till traditionen att man förstör ett glas och ropar muscle vilket betyder lycka. En annan riktig sak som är viktigt att komma ihåg när det gäller judendomen är synagogan och hur de kör sin gudstjänst. Gudstjänsterna leds av en rabin och en chassan eller kantor. Och shasan, han sjunger församlingens ledande bön och lovsång. Och sedan så sjunger han också vissa delar av Torah på hebreiska. Medan rabinens roll är istället att komma med visa ord, prata med församlingen, höra hur den mår, höra om det är något riktigt som har hänt och hjälpa församlingen också rent juridiskt ifall det är någonting som har inträffat. Så dels av en rabin och dels av en kantor. Och rabinen, till skillnad från en pest så är rabinen egentligen bara en vis och lärd man. Alla judar kan egentligen i princip utföra särskilda judiska ceremonier som har pratat om. Alltså omskälse och bar mitzvah och så vidare. Men ofta så får rabbinen nå den äran. Det är för att rabbinen har ofta en väldigt hög position i det judiska samhället. Och fungerar precis som tidigare ofta som en rådgivare. Både juridiskt och religiöst. Så har man något problem i det judiska samhället så går man ofta till rabbinen. Så, jag hoppas ni har lärt er någonting om judendomen i alla fall. Ha det bra så länge hörni. Hej!